52. Бернард утямився від звуку чиїхось криків. Очі пекло від диму, у вухах дзвеніло ще від першого вибуху. Його торсав за плечі Пітер Білінгс. Горлав щось із виріченими від жаху очима, над бровою чорнів слід кіптєви. На комбінезоні широко розповзлася і ржава пляма. «Сер, ви мене чуєте?» Бернард відштовхнув Пітерову руку і спробував сісти. Обмацав своє тіло, шукаючи поранення чи перелом. У голові пульсувало. Рука, якою торкнувся до носа, змокла від крові. «Що сталося?» – прохрипів він. Пітер присів біля нього. Бернард побачив Лукаса, який стояв поза шерифа з рушницею на плечі і виглядав на сходи. Віддаля хтось закричав, а потім почулися постріли. «У нас троє вбитих!» – сказав Пітер. «Кількох поранено, сім справів шестьох людей на сходи. Повстанцям дісталося більше за нас, набагато більше!» Бернард кивнув помацав вуха і здивувався, що із них не йде кров. Із носа скрапувало на рукав. Бернард поплескав Пітера по руці. Той озернувся і кивнув. «Поклич Лукаса!» – сказав бос. Пітер насупився, але кивнув. Щось промовив до Лукаса, і молодик присів біля Бернарда. «І з вами все гаразд?» – спитав він. Бернард кивнув. «Дурень! Не подумав, що в них можуть бути рушниці, і слід було здогадатися про гранати. Не переймайтеся. Заспокоював його Лукас. Бернард похитав головою. Не слід було приводити тебе сюди. Я повівся як бовдур. Ми обидва могли, але жоден із нас не загинув, сер. Ми змусили їх втікти вниз. Думаю, все скінчено. Бернард його поплескав по руці, як перед цим Білінгза. Відведи мене до сервера, попросив він. Ми маємо доповісти про це. Лукас кивнув. Він знав, про який сервер говорить Бернард. Допоміг босу звестися на ноги, обіймаючи його за спину однією рукою. Пітер Білінгс насупився, коли воно вдвох пошкандибали за коридором. «Сталося недобре», – сказав Бернард Лукасу, коли вони відійшли. «Але ми виграли, чи не так?» «Ще ні. Нашим відділом вони не обмежаться. Не сьогодні. Ти маєш трохи побути внизу». Бернард скривився і спробував іти самостійно. «Не можна ризикувати нами обома». Лукаса, здавалося, це не тішово. Він увів свій код на панелі біля грубих дверей, дістав посвідчення, витер з нього чиюсь кров, провів ним по сканеру. «Я розумію», – нарешті озвався він. Бернард переконався, що обрав правильну людину. Він залишив Лукаса зачиняти масивні двері, а сам поплентався до дальнього сервера. Коли восьмої стійки зашпортався і впав, приземлився на руки і у такому положенні чекав, поки мине запаморочення. Лукас наздогнав його і дістав свій комплект ключів ще до того, як Бернард устиг дійти до потрібного сервера. Бернард сперся на стіну і чекав, поки Лукас відмикав замки. Голова IT ще не цілком утямився, тож не помітив миготіння вогника на передній панелі. У вухах надто дзвеніло, щоб почути справжній дзвінок. «Що це значить?» – спитав Лукас. «Оцей звук!» Бернард здивовано глянув на нього. «Пожежна сигналізація?» – Лукас показав на стелю. Нарешті Бернард також розчув дзищання. Він пошкандибав до задньої панелі сервера. Лукас намагався відімкнути останній замок, але Бернард відштовхнув його. Які шанси були в нього? Невже вони вже знали? Життя Бернарда зруйнувалося за два короткі дні. Він потягнувся до торбинки, схопив навушники і надягнув їх на свої маленькі вуха. Приєднав слот номер один, але здивувався, коли почув гудки. Було з'єднання. Викликали його. Бернард похапливо висмакнув дріт, скасовуючи дзвінок, і побачив, що вогник над слотом один не мигутить, блимає над слотом 17. Бернард відчув, як стіни навколо йдуть обертом. Йому телефонували з мертвого бункера. Невже хтось вижив? За стільки років? Хтось там має доступ до серверів? Тримтячою рукою він приєднав потрібний слот. За спиною щось запитував Лукас, але крізь наушники нічого не було чути. «Алло?» – прохрипів Бернард. – Алло, є там хтось? – Алло, – відповіли йому. Бернард поправив наушники і замахав Лукасу, щоб той столив писок. В вухах досі дзвеніло, кров із носа затікала в рот. – Хто це? – кричав він. – Ви мене чуєте? – Я чую тебе, – відповіли звідти. – Ти той, про кого я думаю? – Хто ти нахрін така? – зашипів Бернард. – Звідки у тебе доступ до… Ти вигнав мене. Почулася відповідь. «Ти вигнав мене на смерть!» Бернард не втримався на ногах і повільно осів на підлогу. Дрід від наушників натягнувся, і вони ледь не зіскочили з голови. Бернард поправив їх і спробував заговорити знову. Лукас тримав його під руки, щоб бос не перекинувся навзнак. «Ти там?» – прозвучав знову той голос. «Ти зрозумів, хто я?» «Ні!» – пробурмотів він, усе розуміючи. «Це було неможливо, але він зрозумів». «Ти послав мене на смерть, Гівнюк!» «Ти знала правила!» – закричав Бернард до того привида. «Ти знала!» «Стули пельку і слухай, Бернарде! Просто стули нахрін свою пельку і слухай мене дуже уважно!» Бернард замовк, відчув мідний присмак крові у роті. «Я йду по тебе! Я йду додому! І я йду провести очищення!»